Köszönet nyilvánítás Ez az önéletrajz, ahogy az életemben a legtöbb dolog, nem születhetett volna meg mások szeretete és támogatása nélkül. Nem lennék az, aki vagyok, édesanyám, Máriaen shields Robinson nyugalma és feltétel nélküli szeretete nélkül. Mindig mellettem át és támogatott, szabadon engedett, hogy az legyek, aki vagyok, de soha nem hagyta, hogy túlságosan elszakadjak a valóságtól. A lányai iránti végtelen szeretete, és hogy kész volt a mi szükségleteinket a sajátjai elé helyezni. Kényelmet és önbizalmat adott. Bátran merészkedtem ki úgy a világba, hogy tudtam, a gyerekeim biztonságban vannak otthon, Anya dédelgeti őket. Férjem, Barak, A szerelmem, A párom, Én már 25 éve. Odaadó és szerető apja a leányainknak. Elképzelni sem tudtam volna jobb társat. Életünk története még alakul, És én kíváncsian várom az előttünk álló kalandokat. Köszönöm a könyvhöz nyújtott sok segítségedet, és támogatásodat, a fejezetek alapos és türelmes átolvasását, a remek időzítésű, jó szándékú tanácsokat, és köszönet a bátyámnak, Grégnek. Hol is kezdjem? Védelmezőn voltál, amióta megszülettem. Te nevettettél meg a világon a legtöbbször. A legjobb testvér vagy, akit csak kívánni lehet. Szerető, és gondoskodó fia anyánknak, jó férj és apa. Köszönöm az időt, amit a stábomra fordítottál, hogy felfejtsük gyerekkorunk rétegeit. E könyv megírásának legemlékezetesebb percei azok voltak, amikor veled és anyával a konyhában annyi régi történetet éltünk újra. Soha életemben nem fejeztem volna be ezt a könyvet a hihetetlenül tehetséges közreműködői csapat nélkül. Egyszerűen imádom őket. Amikor valamivel több mint egy éve először találkoztam Sára Korbettel, összesen annyit tudtam róla, hogy a szerkesztőm nagyra tartja, és hogy nagyon keveset tud a politikáról. Marábíznám az életemet is. És nem csak azért, mert lenyűgöző, kíváncsi elme, hanem mert kedves és nagylelkű. Remélem, ez csupán a kezdete egy tartós barátságnak. Tyler Lechtenberg értékes tagja az Obama csapatnak. Én már több, mint egy évtizede. Egyike volt a sok száz lelkes, fiatal ájovai kampányfelelősünknek. Megbízható tanácsadóként azóta is velünk van. Figyelem, amint éppen nagy íróvá válik. Fényes jövő áll előtte. Ott van azután a szerkesztőm, Molli Stern. Lelkesedése, lendülete és szenvedélye azonnal magával ragadott. Örökké hálás leszek neki és a kraum teljes csapatának, akik a kezdetektől támogatták a törekvéseimet. Maya Mavi, Tina Constable, David Drake, Emma Berry, és Chris Brand, rajtuk kívül Amanda, D'Akerno, Lance Fitzgerald, Sally Franklin, Carisa Hayes, Linea Knoll-Müller, Matthew Martin, Donna, te, Elizabeth Randfly is, Ánkestejneke, Kristin Tanigáva és Táncitt is nagyban hozzájárultak az így lettem megszületéséhez. Továbbá ennek az ifjúsági kiadásnak az előkészítéséért köszönetet kell mondanom a Delacourt Random House gyerekkönyv részlegének, amelyet Beverly Horowitz, Rebecca Gudelis, Jake Eldred, Elizon Kulani, Andrea Lau, April Ward, Dennis Dengerow, Tim Tehun, Linda Palladino, Judith Haut, Barbara Markus és Felicia Fraser alkotnak. Ezen kívül hálás vagyok a Marketing-Reklám- és Terjesztési osztálynak, valamint a külföldi, és egyéb jogokkal foglalkozó csapatnak. David Drake-nek, Emma Berinek, Chris Brand-nek, illetve Grant Madison Jacobs-nak a folyamatos támogatásukért. Szeretném megköszönni Markus Dough-nak, hogy a Pengium Random House erőforrásaival támogatta szívügyemet. A csapatom nélkül képtelen volnék anyaként, feleségként, barátként és szakemberként sikeresen működni a világban. Aki csak ismert, tudja, hogy Melissa Winter az agyam másik fele. Mel, köszönöm neked, hogy e folyamat minden egyes állomásánál mellettem voltál. Még fontosabb, és köszönöm, hogy olyan szenvedélyesen szeretsz engem és a lányokat is. Nem volnék, ha te nem lennél. Melissa a személyes tábon vezetője. Ez a kicsi, de erős csapat, Csupa okos, szorgalmas nőből áll, akik biztosították, hogy mindig felkészült legyek. Caroline Adler, Moralis, Cynthia Clerton, Mackenzie Smith, Samantha Tubman és Alex May Shily, Bob Barnett és Daniel Howell a Williams and Connelly ügyvédi irodából felbecsülhetetlen segítséget nyújtottak a kiadás során. Hálás vagyok a tanácsaikért és a támogatásukért. Külön köszönet mindazoknak, akik sok más úton módon segítették-e könyv megszületését. Pete Sousa, Chuck Kennedy, Lawrence Jackson, Amanda Lucidon, Samantha Appleton, Kirsten Jones, Chris Haug, Ariel Vavasor, Michelle Norris és Elizabeth Alexander. Szeretném továbbá megköszönni a hihetetlenül találékony Ashley Woolherter alapos kutató munkáját. Gillian brazil pedig azt, hogy tüzetesen ellenőrizte a könyvben szereplő adatokat és tényeket. Korábbi távom tagjai is segítettek megerősíteni a kritikus részleteket, tisztázni időrendi kérdéseket. Szinte lehetetlen volna felsorolni minden nevet, de hálás vagyok mindannyiuknak. Köszönöm az életem fantasztikus asszonyainak, hogy felemeltek. Mint tudjátok, kik vagytok, és mit jelentetek nekem. Barátnők, mentoraim, a pótlányaim, és külön köszönet kéj mamának. Támogattatok az írás során is végig, és segítettetek nővé válni, különb nővé. Amíg first lady voltam, az élet hektikus ingadozása miatt kevés idő jutott a hagyományos naplóírásra. Ezért különösen hálás vagyok Verna Williamsnek, aki jelenleg a Cincinnati Egyetem jogi karának ideglenes dékánya és professzora. Nagyban támaszkodtam arra a nagyjából 1100 oldalnyi szövegátíratra, amely a fehérházi tartózkodásunk alatt két évente rögzített beszélgetéseinkből készült. A keleti szárny irodáiban véghezvitt minden tevékenységre nagyon büszke vagyok. Köszönetet mondok a sok férfinak és nőnek, akik életüket a nemzetszolgálatának szentelték. A First Lady hivatala minden dolgozójának, a politikával, programegyeztetéssel, adminisztrációval, kommunikációval, beszédírással, szociális ügyekkel és levelezéssel foglalkozó sok-sok embernek. Hálás vagyok a stáboknak, a White House Fellow szervezetnek és az ügynökségeknél mindenkinek, aki valamelyik projekt a Let's Move, a Rich Higher, a Let Girls Learn és persze a Joining Forces felépítésén dolgozott. A Joining Forces kampány mindig különleges helyet foglalt el a szívemben, mert ráláthattam kiváló katonai közösségünk erejére és rugalmasságára. Köszönöm az összes szolgálatot teljesítőnek, a veteránoknak és a katona családoknak az erőfeszítéseiket, és mindazt az áldozatot, amelyet szeretett országunkért hoztak. Hálás vagyok Dr. Jill Bidennek és egész stábjának. Áldás és öröm volt veletek dolgozni ezen a kiemelkedően fontos kezdeményezésen. Köszönöm a táplálkozással és az oktatással foglalkozó vezetőknek, és az ügyek szószólóinak, hogy végzik ezt a hálátlan, kemény munkát, és biztosítják gyerekeiknek a szeretetet, a támogatást és az erőforrásokat, amelyek álmaik eléréséhez kellenek. Köszönet illeti az Egyesült Államok titkos szolgálatának embereit és családtagjaikat, akik naponta hoznak áldozatot azért, hogy minden ilyen jól működjön. Külön köszönet a családunkat szolgáló ügynököknek. Örökké hálás leszek odaadásukért és professzionális munkavégzésükért. Köszönetet mondok annak a több száz férfinak és nőnek, akik keményen dolgoznak azért, hogy a fehérház családok otthona lehessen, és akik abban a kivételezett helyzetben vannak. Hogy legféltettebb műemlékünkben élhetnek. Az inasok, a szakácsok, a hentesek, a virágfelelősök, A házvezetőnők és a műszaki személyzet Mindig fontosak lesznek a családunknak. Végül szeretnék köszönetet mondani minden fiatalnak, Akivel valaha first találkoztam az összes ígéretes ifjú léleknek, akik megérintették a lelkemet ezen évek során, akik segítettek a kertet gondozni, akik táncoltak, énekeltek, főztek és ettek velem, akik mindig nyitottak voltak a szeretetemre és a tanácsaimra. Köszönöm, hogy annyi melegsége, Dédelgetést kaptam tőletek. Ölelésetek felemelt, és a legnehezebb pillanatokon is átlendített. Vitt tovább az úton. Köszönöm, hogy mindig adtok okot a reményre.